Нобі з бундючним виглядом швидко зайшов усередину, змусивши чоловіка заткувати. «Не тікати!» – кричав він. «Поки я не знайшов ніяких порушень, але я не… поки що!» Морква встиг оглянути це напівпечерне приміщення повне дивних тіней. Окрім чоловіка, який був товстіший за колона, було ще пару тролів, які, здається, працювали з точильним каменем. Події в місті, здавалося, не стигли просочитися крізь тості стіни. «Араз, без паніки! Усім припинити будь-яку діяльність «Припиніть діяльність, будь ласка!» Я капрал Нобс, аудитор міської артилерійської інспекції. Розмахуючи аркушем паперу перед обличчям чоловіка, Нобі намагався придумати кінець речення. «Спеціального бюро інвентаризації міста Анкморпор. Скільки людей тут працює?» «Я один», – Нобі вказав на тролів. «А це тоді хто?» Чоловік плюнув на підлогу. «Я думав, ви питали про людей». Морква автоматично виставив руку, і вона гупнула об нагрудник щебня. «Гаразд», – сказав Нобід. «Тепер подивимося, що у нас тут є». Він швидко йшов вздовж тележів, так швидко, що всі інші повинні були бігти, щоб не відставати від нього. «Що це?» «Ну?» «Не знаєш, так?» «Звичайно, знаю. Це, це...» «Дві фунтовий обрізний арбалет, тритятели, розміщений на трифунтовому лафеті з лебідкою подвійної дії. Саме він». «Хіба це не хапоністський посилений арбалет зі спусковим механізмом, козяча нога і підручковим багінетом?» mm, «Справді?» Нобі не оглянув його, а потім відкинув убік. Решта нічної сторожі здивовано спостерігали. Ніхто б ніколи не подумав, що Нобі знає хоч якусь зброю, окрім ножа. «У вас тут є, Гершевський 12-й стрільний лук із гравітаційною подачею, довідувався він. «Що? Перед вами все, що в нас є». Нобі взяв зі стелажа мисливський арбалет. Поки він натягував тятиву, його ходючі кінцівки гуділи від напруги. «Стріли до нього, вже розбазарив! Так ось же вони поруч!» Нобі взяв із полиці одну стрілу і ставив у пас. Потім оглянув ручку. Він обернувся. «Чадова інвентаризація!» – сказав Нобі. «Беремо усе!» Чоловік стояв під прицілом Нобі, але подив ангви, не здавав позиції. «Хочете налякати мене цим маленьким арбалетом?» – обурився він. «А що цей маленький арбалетик тебе не лякає?» Спокійно продовжував Нобі. «Ні, та й правильно. Він малесенький. Такий малесенький арбалетик не може налякати такого чоловіка, як ти. Він же такий малесенький. Щоб налякати такого, як ти, потрібен більший арбалет, ніж цей». Англа віддала б місячну зарплатню лише за те, щоб побачити обличчя квартирмейстера. Вона лише бачила, як ще він підняв облоговий арбалет, зарядив його однією рукою і з лечутним бурчанням ступив вперед. Тепер вона мала уявити, як оберталися його очі, коли йому в шию вперлася холодна металева стріла. «А отой позаду тебе, то великий арбалет!» – сказав Нобі. Шестифутова залізна стріла була не дуже гострою. Її призначенням було трощити двері, а не робити складні хірургічні операції. «Мені стріляти!» – проборчав Щебень чоловікові прямо у вухо. «Ви не наважитеся тут стріляти? Це облогова зброя! Вона пройде прямо крізь стіну!» «Ну, потім і крізь стіну!» – натякнув Нобі. «О, а це для чого?» Цікавився Щебінь своєю новою зброєю. Розумієш, Сподіваюся, ти добре все це беріг», – сказав Нобі. «Ці речі стають небезпечними, коли метал недоглянутий. Особливо запобіжник». «А що таке запобіжник?» – питався Щебінь. Стало тихо. Десь глибоко всередині морква відкопав втрачений голос. «Капреле Нобсе». «Так, сер, якщо не заперечуєте, продовжу я». Він обережно опустив облоговий арбалет, але Щебінь згадав той коментар про людей, і арбалет знову піднявся вгору. «Що ж», – почав Морква, – «мені не подобається цей елемент примусу. Ми тут не для того, щоб знущатися з цього бідолашного чоловіка. Він міський службовець такий же, як і ми всі. Ми не повинні його залякувати. Чому би просто не попросити?» «Перепрошую, сер», – сказав Нобі. Морква погладив зброяра по плечу. «Ми можемо взяти зброю», – ласково спитав він. «Що?» «Зброю. Для офіційної місії». Зброяр, здавалося, повністю втратив зв'язок з реальністю. «Тобто я маю вибір, я можу відмовитися?» – не розумів він. «А вже ж, ми, Ванг Морпурко, намагаємося співпрацювати, а не примушувати. Якщо ви з якихось причин не можете задовільнити наш запит, просто скажіть нам». Диньк! І кінчик залізної стріли знову вдарив по потилиці зброяра. Він даремно намагався щось сказати. Поєдиним словом, про яке він міг зараз думати, було слово «вогонь», що могло пролунати у будь-яку мить. «Ага», – сказав він. «Ух, так, правильно. Звичайно, добре, гаразд. Візьміть усе, що вам потрібно». «Добре, дякую. Сержант Колон вийде сам розписку, де буде вказано, що ви відпустили зброю добровільно». «Я добровільно?» «Звичайно, це ваша власна добра воля. Вибір. Обличчя чоловіка перекривилося у відчайдушних роздумах». «Я вважаю...» «Що?» «Я вважаю, що ви уповноважені взяти всю цю зброю. Беріть». «Чудовий чоловіче, у вас є візок». А ти не чув, що вони там говорять про гномів? Доболома досі турбувало це питання. Ангва знову подумала, що морква не розуміє іронії кожне слово він розумів буквально. Якби зброяр протримався трохи довше, морква, мабуть, відступив би, хоча, між, мабуть, і точно була невелика різниця. Нобі ходив до кінця ряду стелажів, час від часу захопливо вигукуючи, коли йому траплявся черговий бойовий молод або особливо грізний палаш, він хапав усе й одразу. Аж ось він кинув усе і помчав уперед. «Ох ти! Хапонійська пожежна машина! Оце моє! Метеор!» Вони чули, як він шурхотить у темряві. Він вийшов на світло, штовхаючи своєрідний смітник на маленьких скрипучих колесах з різними ручками та товстою шкіряною сумкою. Попереду конструкції була якась насадка. Сама конструкція була схожа на дуже великий чайник. «На віжки розмащена краса!» «Що це?» – поцікавився Морква. «А у ця й мастило!» – Нобі енергійно покачав помпу. Я нещодавно чув, що її заборонено у восьми країнах, а три релігії заявили, що відлучать від церкви усіх солдатів, які наважаться її використати. Примітка. А ще п'ять оголосили її божественною зброєю і наказали використовувати проти всіх невірних, єретиків, гностиків і прихожан, що порушують тишу під час проповіді. Вогником ніхто не пригостить. Ні, сказав Морква. Але що? Дивіться. Нобі запалив сирник. Поклав його до трубки десь попереду пристрою і потягнув за важель. Полум'я згасло. «Потрібно трохи приноровитися», – сказав Нобі Чорний сажі. «Ні», – заперечив Морква. Він би на все життя запам'ятав, як вогняний струмінь опалює його обличчя на шляху до протилежної стіни. «Але це...» «Ні, вона занадто небезпечна». «Вона і призначена!» «Я маю на увазі, що вона може зашкодити людям». «Ага», – сказав Нобі, «гаразд. Міг би попередити». «Що ми шукаємо зброю, яка не шкодить людям, так?» «Капрали Нобце», – сказав сержант Колон, який був навіть ближче до полум'я, ніж Морква. «Так, сержанте, ти чув капрала Моркву? Жодної варварської зброї. А ось що цікаво, звідки ти знаєш про всю цю зброю?» «Військова служба». «Нобі». «Що правда?» – здивувався Морква. «Підрозділ спеціального призначення. Дуже відповідальна робота». «І що то була за посада?» Квартермейстер, сер. промовив Нобі, спритно віддаючи честь. Ти працював квартермейстером? продовжував дивуватися морква. В якій армії? Герцого псевдопольського, сер. Але псевдополь не переміг у жодній битві. Що ж. Кому ти продавав зброю. Це наклеп, наклеп, ми не винні. Вони просто витрачали багато часу на полірування та заточування. Нобі це я, морква, я говорю з тобою. Скільки часу, хоч приблизно? Приблизно? Ну. Близько 100%, ста відсотків, якщо ми говоримо приблизно, сер. Нобі. Сер? Можеш не називати мене сер? Так, сер. Зрештою Дуболом залишився вірним своїй сокирі, але додав ще пару на чорний день. Сержант Колон вибрав піку, бо найважливішою рисою піки було те, що всі події відбуваються на іншому її кінці. Молодший констабель Ангва без особливого ентузіазму вибрала короткий меч, а капрал Нобс? Капрал Нобс обвішався усім. Через що мав подобу механічного дикобраза з луків, наконечників і всяких куль, що висять на кінцях монгерштернів. «Нобі, ти впевнений?» Морко намагався достукатися до здорового глузду. «Нічого не хочеш залишити?» «Сер, але ж вибрати так важко!» Щебінь вішав на себе величезного лука. Щебню більше нічого не хочеш взяти?» «Ні, сер, хіба що Кремніта та Морена, сер!» Двоє тролів, які працювали у зброярні, вишукувалися позаду щепня. «Вже прийняв їхню присягу, сер, сказав Щебень, «старою трольською клятвою». Кремніт, як міг, селітував. «Він сказав, що якщо ми не приєднаємося і не зробимо все, що нам скажуть, він візьме наші гугузькі голови і позабиває їх нам у плечі», – сказав троль. «Дуже стара трольська клятва», – пишався Щебень. Добро відома і традиційна». Один із них міг би тягти хапонійську пожежну машину і з надією проказав Нобі. «Ні, Нобі». «Ну, хлопці, ласкаво просимо до сторожі». «Капрали Муркво!» «Що, доболоме?» «Так нечесно, вони тролі». «Доболоме, нам потрібен кожен, хто готовий приєднатися», сказав Муркво і замислився. «Зараз ми повинні уникати жодних неприємностей». «У такій уніформі, сер, ми ніяк не зможемо уникнути неприємностей», зневірено сказав сержант Колун. «Питання, сер, сказала Ангва. «Що, молодший констеблю Ангво, хто наш ворог?» У такому вигляді ми жодним чином не зможемо уникнути неприємностей, сказав сержант Колон. Ми не шукаємо ворогів, ми шукаємо інформацію, пояснив Морква. Найкраща зброя, яку ми повинні зараз використовувати, це правда. Спочатку вирушимо до гільдії дурнів, щоб дізнатися, чому брат Гуляка викрав Ружжо. Він викрав Ружжо? Гадаю, він міг, так. Але він помер до того, як Ружжо украли, уточнив Колон. Так, сказав Морква, це мені відомо. Можу сказати, сказав колон, у нього чудове алібі. Загін було сформовано. Після короткої дискусії серед тролів щодо того, яка нога ліва, а яка права, загін вирушив. Ноббі невпинно оглядався назад на пожежну машину. Іноді краще запалити вогнемет, ніж проклонати темряву. За десять хвилин вони вже штовхалися серед натовпу перед подвір'ями гільдій. Бачите, сказав Морква. Їхні двері торкаються один одного, підтвердив Ноббі. Але що з того? Між ними є стіна. Я б не був таким певним, заперечив Морква. Зараз ми все дізнаємося. У нас є час? – уточнила Ангва. Здається, ми ще хотіли сходити до денної сторожі. Спочатку я маю дещо дізнатися, – сказав Морква. Блазні дали неправдиві свідчення. Хвилинку, хвилиночку, – почав сержант Колон. Те ж йшло занадто далеко. Ми вже далі, ніж на півдорозі. Слухайте, я не хочу, щоб когось убили, розумієте? Так сталося, що я тут єдиний сержант, якщо хтось не зрозумів. Морква, розумієте? Не треба тут стрілянини чи різанини. Проникати у власність гільді неприпустимо, але ми матимемо ще серйозніші проблеми, якщо когось застрелимо. Лорд ветінарі тоді не обмежиться сарказмом. Він може вдатися до... Колон нервово проковтнув слину. Вдатися до іронії. Отже, це наказ. Отже, що ти зібрався робити? «Я лише хочу порозпитувати людей», – сказав Морква. «Ну, якщо вони відмовляться, відповідати не заважаєм», – сказав Колон. «Отже ти можеш розпитувати, це твоє право. Але якщо доктору Гриб асу це не сподобається, ми повинні піти, добре?» «Ох, мені від цих клоунів аж моторошно. А він серед них найстрашніший. Якщо він відмовиться відповідати, ми просто підемо. І що? Будемо шукати інші способи. Я вже казав, що це наказ, зрозуміло?» «Це наказ» якщо він відмовиться відповідати, повторив Морква, Я просто піду. Гаразд. Добре, здається, ми досягли консенсусу. Морква постукав у двері Гільдії Блазнів, підняв руку, спіймав пиріг із заварним кремом, коли той вилетів із віконця, і з силою запхав його назад разом із дерев'яною рукою. Потім він знову постукав у двері, та так, що вони на кілька дюймів учавилися всередину. Хто за дверима сказав: "Ай!" Двері відчинилися трохи ширше. І за ними Морква побачив маленького клоуна, вкритого побілкою та заварним кремом. «І навіщо ти це зробив?» – похмуро спитав він. «Хотів пройнятися духом веселищів», – сказав Морква. «Я капрал Морква, зі мною народна міліція, і ми всі цінуємо добрі жарти». «Перепрошую», – за винятком молодшого констебля Дуболома. А от молодший констебль Щебень також любить посміятися просто трохи пізніше за всіх інших. «Ми прийшли поговорити з доктором Грим Асом». У клоуна заворушилося волосся, і з бутонірки бризнала вода. «Вам призначено зустріч?» – спитав він. «Не знаю», – отказав Морква. «Нам призначено». «А оця залізна куля зі шпичаками – це не призначення часом?» – спитав Нобі. «Нобі – це Моргенштерн, по-нашому ранкова зірка». «Справді?» – так, – сказав Морква. «Призначена зустріч – це домовленість побачитися у певній годині. Ранкова зірка – це великий шматок металу, який використовують, щоб робити черепи. Важливо не переплутати. Згодні, пане. Він підняв брови. Красунчик, моє ім'я красунчик, але. Тож, якщо ви, шановний добродю красунчику, швиденько збігаєте і доповісте доктору Гримасу про наш візит, ми тут із залізною кулою зі шпим. Про що це я? Ми просимо зустрічі без призначення. Добре? Дякую. Плон помовчав. Ось, сказав Морква. Сержанте, все добре. Здається. Він вдасться до сатири», – похмуро констатував колон. Вони чекали. Трохи згодом молодший констебель-доболом дістав викрутку з кишені і почав колупатися у пристрої для метання пирогів із заварним кремом. Решта просто тупцювали на місці за винятком Нобі, який зойкав щоразу, коли щось із його власного арсеналу падало йому на ногу. Нарешті красунчик повернувся. З ним було двоє м'язистих блазнів, чия зовнішність не передбачала почуття гумору взагалі. «Доктор Гримас сказав, що у місті не буває міліції», – несміливо почав він. «Але…» – «Доктор Гримас також сказав, що якщо справа того варта, він може з вами зустрітися. Але не з тролем і не з гномом. Ми чули, що банди тролів та гномів тероризують місто». «Так кажуть!» – Щебень кивнув у знак згоди. «Між іншим, ти часом не знаєш, що вони там кажуть?» – почав Добулом, але Нобі буквально підштовхнув його до тиші. «Тож підемо ми двоє, сержанти, сказав Морква. І ти молодший констеблю Англо. Лишенько. скажився сержант колон. Але всі вони попрямували за морквою до похмурих будівель і похмурих коридорів до кабінету доктора Гримаса. Голова всіх клонів дурнів і блазні стояв посеред кімнати, а блазень поруч із ним намагався причепити на його вбрання додаткові стрази. Що ви хотіли? Доброго вечора, докторе, сказав морква. Одразу хочу прояснити ситуацію. «У будь-якому разі про ваш візит я безпосередньо доповім лорду в сказав доктор Гримас. «Гаразд. Та я й сам збирався йому доповісти», – сказав Морклом. «Уявити не можу, чому ви припхалися до мене, коли на вулицях вирують повстання». «Так, так, з цим ми розберемося трохи згодом. Але пане капітан Ваймс завжди казав, що є злочини великі та маленькі. Іноді маленькі злочини скидаються на великі, а великі можна навіть не помітити». Однак завжди важливо точно окреслити масштаб злочину. Вони дивилися один на одного. «Ну?» – він подивився на гостей. «Я хотів би розпитати у вас», – почав Морква, «про події в гільдії напередодні крадіжки у найманців». Доктор Гримас дивився на нього мовчки, трохи подумав, що він спитав. «А якщо я відмовлюся відповідати?» «Тоді», – сказав Морква, – «боюся, з тяжким серцем, я буду змушений виконати наказ, який отримав перед тим, як увійти сюди». Він поглянув на колона. Так, сержанте. Що? Так, ну так. Я вважав би за краще не робити цього, але у мене немає вибору, сказав Морква. Доктор Гермас поглянув на двох гостей. Але це власні згідні. Ви не маєте права, права. Я від цього далекий, я лише капрал, сказав Морква. Але я ще ніколи не порушував прямого наказу, і мені доведеться виконати наказ, а потім письмово про це доповісти. Розумієш? Морква підійшов трохи ближче. «Якщо вас це заспокоїть, потім мені стане дуже соромно», – сказав він. Клоун дивився в його чесні очі і бачив, як і всі, лише чисту правду. «Слухай, якщо я закричу», – сказав доктор Гримас, червоніючи під гримом, – «тут вмить опиниться десяток охоронців». «Повірте», – сказав Морква, – «це лише полегшить мою задачу». Гримас пишався своєю здатністю читати душі. У рішучому виразі обличчя Моркви не було нічого, крім абсолютної досконалої чесності. Він трохи потримав у руці перо для письма, а потім раптовим рухом кинув його на підлогу. «Дідько!» – закричав гримас. «Як ти пронюхав? Хто тобі сказав?» «Цього я не можу сказати», – відповів Морква. «Але все одно це логічно. У кожну гільдію є лише один вхід. Але двори гільдій поєднані одним парканом. Достатньо лише пробити стіну». «Запевняю, ми про це не знали», – сказав Клоун. Сержант колон аж закляк від захвату. Йому часто доводилося бачити, як блефують люди з поганими картами. Але він ще ніколи не бачив, як хтось блефує взагалі без карт. «Ми подумали, що це просто невдалий жарт», – сказав клоун. «Ми вирішили, що молодий гуляка просто вправлявся з новим жартом, а потім його знайшли мертвим, а ми так і не…» «Я хочу оглянути отвір».